أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد تkiwa tkiendelea دراستنا في تفسير القران الكريم لهذا وكذا سوره 26 سوره الشعراء يعني ايه 227 Mwenyezi Mungu Mtukufu Subhana wa Taala, mweanzia sura na sura za mkato. Ta sin mim Tilka ayatul kitabi al-mubin la'allaka bakhirun nafsaka allayakuunu mu'minin. Mwenyezi Mungu sallallahu na tatu hizi maana yake ni kama zile herufi nyingine tulizokuzipita ambazo ya usahihi kabisa isiyokuwa kona na sivasi kusema Allahu aalam bi muradihi bithalik mwenye sungi anejua makusudio ya herufi zake tatu hizi kama tulivyosema katika Alif la Mim Alif Lam Ra ya Imsa ni nyinginezo Maneno ya msingi kabisa Anasema mtukufu tilka ayatul kitabi mabini Hizo ni aya za kitabu zilizowaweka wazi kabisa maksudio ya Mwenyezi kwa kwa wake. kupitia maamrisho na makatazo miongozo na maelekezo taalim mafunzo na mikakati ya utekelezaji wa amri zake subhana wa ta'ala Mwenyezi Mungu anemtuma wake Muhammad wa sallallahu alayhi kutokana pupa lilokuja kuwa nalo. kutaka wa jamaa zake wa maka wa Makka Wakafikia akafikia kutaka kujitupa katika jabali ili amalizike maboyeshe kutokana na uchungu anomtia jamaa zake kumkebehi na kumkejeli na kumpinga na kumdharau na kumdhalilisha. Anasema sema Mwenyezi Mungu la alaka wao we Muhammade ukaingamiza nafsi yako ala yakunu muuminini kwa kutokuwa jamaa zako wenye kuamini lakini si siwe hilo jambo la kuufanya wewe hilo jukumu hilo lile la koweble kuwafanya waumini hao inna sha'an nunzila alaihim minasamai samaa kama tunataka tungaletezemsha juu yao kupitia mbinguni muujiza ambao na udai, fadhala ataanako wao Wakawa shingo zao kwa muujiza huo wenyewe wanyenyekevu wenyewe kusikiliza kabisa lakini hatukutaka kufanya hivyo kwa ajili ya kuachia watumia mie akili zao kwa maaya atihim min zikri min arrahman mahadatha kwa hivyo hakuna kinachowajia katika mahawida kutokana na maula wao mwenye rahma ila kanu anhumu aridin isipokuwa wao wanadumu kwa e, kuipa mgongo miujiza hiyo kwa maana hiyo na kwa msingi huo fakad kadhabu fayati fasayatihim anba'u ma kanu bi yastazun faqad kadhabu wa mekadhbisha hao wa mekadhbisha Mwenyezi Mungu mtume wa kitabu cha Mwenyezi Mungu lakini wachi kama wale Fasayati, zitawajia fsayatin umakano bihi ya bihi yastazun matokeo ya habari za yale ambayo waliokuwa wao wakiyafanya stizae Wanafikiriani kwamba yamekisha hayajesha awalam ya ila aldi kai kam anbatna fiha dalili kubwa za kuwafanya wao wakumbuke na waonyeke waongoke na waongoze wazao ni kuzingatia kwamba Mwenyezi kaumba mbingu, kaumba kaomba kaotesha kaotaisha dunia ardhi basi awala miera ukwani hawawani wawo, wao kila ardhi kuny ardhi kama ambatna ngapi tumeyawatesha pia ndani yake mnkulizo wa jina karimu kila aina ya mazao mazuri mazuri inna fi hakika ndani ya hayo kuna dalili za wazi zinazothibitisha kuwepo kwa Mwenyezi na kwa ukamilifu wa uwezo wake wama kana aktharuhum mu'minina lakini haikuwa wengi wao wenye kuwamini wengi wao makafiru wa maka na jirani zao sio wenye kuamini wa ina rabbaka lahu alazizur rahim na hakika wako ndiyo yeye mshindi ni mjirehema pwez nada rabbuka musa kumbuka pale alipomlengania wako mtume musa alayhi salam akamwambia yewe musa wewe ani itilqaum walimin nenda kwa jamaa ambao ni madhalimi wameshadhuruma nafsi zao na za wenzao qauma faraona watu wa farao na wa wasi faraona au waeleze ala kwa nini hawamti mungu kana Musa wake baada ya kupokea jambo hwo akajaribu kujitetea kwa kumwambia mwenyezi rabbi oh ndizi wangwe, inni akhafu ayukadibuni mimi naogopa hawa watu watanikadzibisha wayadhiku sadri na utafahmi moyo wangu kitakuwa finyu kifua changu wala yantliku lisani naogopa wasijakanizidi kwa ukaidi wao usiweze kuzungumza kitu ulemi miwango Faarsil ila harun hakuamba umpeleke harun umpeleke harun akansaidia Isitoshi wala 'alayhim ya dhanbun. mimi min nakosa kwao nilifanya. Fa khāfū an yaqtulūnahu. Gopa sikaunti kisasi. Qāl Munazingu akasema kwa mtume wake Musa. Kala, watili ambali hayo. hakugusi, hakugusu kabisa. Fa dhaba bi āyātinā. Nendeni wewe na kaka yako. Pamoja na dalili zetu. Inna ma'akum mustami'ūn. Nasisi tukapo pamoja naye tunakusikilizeni. Fa atiya firawna inwa dayni firawna fa kula inna rasul rabbil alamin mumbie sisi ni wajumbe wa Mola wa vjombe wote wa sisi waole tumekuja tukio ni ujumbe wa Mola kwa vjombe wote mlezwa wote. Ujumbe tulokuja nao ni agizo kutoka kwa Muumba huyo an arsil maana bani israila tunakutaka uwaachilie pamoja nasi wa wehuru watoto wa, wa Yakuba. Kala, akasema Firauni kumwambia mtume Musa alayhisalam. Alamnu rabbika fina walidana. Si wewe umeleleka ndani yetu ni mtoto mchanga yuzi? Wala fina min umrika sinina na ukakaa ndani yetu katika amri wako maisha marefu. Ofaalta, faalata, allati fa'alta na ukafanya vitendo vyake ulivyofanya vya kuua wa anta min alkafirina wakati wewe ni kafiri qaala mtume Musa akamjibu Firaono akamwambia falthuha idhan nilifanya wakati huo kweli nimefanya ilo nilifanya wakati huo wa ana minallahi wakati mimi bado sijapata mwongozo wote fa faratu minkum nika kokimbieni lamakhfutukum nilipokuwa gopeni nilipoogopa nyinyi kuja kunizdhuru nikawakimbia fa wahabali rabbi hukman wajalani minal mursalin akanipa mola wangu mlezi wangu akanipa utume na akanifanya miongoni wa wajumbe watilka neema tumtumunha alayhi na haya manemesha unayonisumbulia wewe farao na mimi takua umenilea na nini na nini unayonisumbulia hayo kwangu an bani israel kwa kuwafanya watumwa watoto wa yakuba qala firaun akasema firaun wa mabubush li alamin niupe hu ya rabbul alamin anao qala akasema musa rabbus samawati ardi wa ma mola na istahiqhu badala yako ni bwana mlezi wa mbingu na ardi na vilivyomo kati yake انكم ممكنين لكي وين يمتقعنا الى ميو حقيقه قال فرعون كما نذ موزه لمن حوله يبقى بيني بينتي يا بيني الارض تستمعون يا مان اسكلزاني اليوم قال بقوه انا مسماما مننوياتي هنا نانغا هنا مشو قال اكسم موسى ربكم ورب ابائكم الاولين Mwenye kumiliki mbingu na vilevilemo na vile devu pembezoni mwake ni Mola mlezi wenu na mlezi wa, wa mababa zenu wa kwanza. Kaa akasema farao kuambia watu wake inna rasulakumu alladhi usla ilaikum la majnun. Jamani na bariba uyu mtume wenu kwa kwenu ni mwendawazimu. Kala rabbul mashriqi wal magharibi wa wama bainahuma. Akasema Musa Mola wangu na Mola wote ni Allah Mola mumblezi wa mashariki na magharibi na vilivyomo kati yake in kuntum taakilun. ikiwa nyinyi ni watu wa akili za kuzingatia na wa mambo qal akasema farao la initakhadhta ilahan ghairi nakwa pia wa Musa ikiwa utafanya wewe Mungu si yakuwa mie la aja'alannaka min almasjunin nitakufanya wewe ubakiejela jela maisha yako. Ka akasema Musa, "Aw law ji'tuka bishay'in mubin, utafanya wewe ajapo nikukuletea kitu cha wazi cha ukweli? kala faatibihi inkunta in kunta Lete basi hicho kitu utakachokileta cha ukweli wa uwazi, ambacho kitaweza kuninisha mimi ikiwa ni katika wasema kweli fa alqa sahu musa kaibaka chini vimbo yake fa hiya thuban mubin koshtekiya kutahamak fimbo ile nyoka nyoka mkubwa kweli nyoka mkubwa wa ajabu joka kubwa lakini kuvengenyuka kwake kama kijoka kidogo haraka haraka kwa chepesi kubwa lakini lakini jepesi kama kipilili. Wanazaa saa yadehu akatoa mkono wake kwenye jebi ya kanzu, pingo ya kanzu, faidha hii ya pei daa lilnaadhirin kutoa unaonekana unawaka waka kwa kuangalia. qala lilmalaa haula farauna hakko la kusema aliwambia wale pembezoni mwake inna hadha lasaahirun alayhim jamani huyu Musa huyu ni mchawi mkubwa huyu unchawi alileta alimika vizuri Ame ha sawa uchawe you ridu an yukhrijakum na arwikum bisihri kitaka ni kukuhamisheni nyenye na nchi yenu kwa uchawi wake famadha taamurun hebu nipeni ushauri mnashauri gani nipeni ushauri Mna gani qalu wa wakasema arjihi wa akhahu wa ba'afi almadain hasirin msafiraun huyu afaikom kichezea kichezea hivi hivi mwekeni chonjo muachieni kidogo yeye na kaka yake lakini wakati huo hupelekwa wakusanyaji katika miji katika mitaa yote ya Misri wakusanye wachawi walio kuwa na wabora wa uchawi walio walio mzidi yeye kwa wachawi hao wakusanye wachawi hao waje kupambana naye tuone uchawi wa Musa au uchawi wa hao wachawi ndio wenye nguvu ya wakuleteye kuletee بكل سحر حار ليم. Wakusanaji hawa kuletee wewe kila bingwa wa uchawi aliyajua sana ilmu wa uchawi. Munyezengo anasema fa jum'a asharatu limiqati ya maalumu Walikusanywa wachawi kwa miadi ya siku maalum. Waqila lin nasi wakisha wakaambiwa watu hal antum mujtami'un. Ye mtakusanyika. Kusanyikeni nyote watu wote kongo wangwe wangu kongo wakubwa kwa wadogo wake kwa waume wa shambani wa mjini wakushanyike wajashuhudie mambo la na natabu saharata inkanu humul ghalibin sisi tuko kwa wachawi ikiwa chawe kiwa wao takuwa ndio kushinda walipokuja wali wachawi hao kalu li firao walimwambia firao I kazi ya kushindana na Musa si kazi ndogo hii. Ni kazi inayohitaji nguvu na utaalamu mkubwa. Basi ye, a inalana la ajran in kunna nahnu alghalibin. Sisi tutapata ujira wote ikiwa tutakuwa kumshinda Musa. Kala na'am. Mfarauna atambia Musa na wasiwasi. basi. Musa na si Naam, fungu tunye, nye. Tutapata kubwa tu wa innakum la izalla min al nyinyi mtakapokuwa mshinda Musa mtakuwa ni watu wa bunge wangu wa karibu watu wa bunge wawakilishi mawaziri wakuwa wa mikoa na kadhalika Musa لهم موسى اليس ما كوambia wachawe mtume Musa salam, Alku ma alquma antumulqun Wekeni uwanjani hayo mliokuwa nyinyi nataka kuadhisisha kuadhisisha watu Fa alqa wa hibala, mingi zingwa wachawi wa hawa wakathirisha makamba yao ya kirimacho wa esiyahum na mafimbo yao wakalu wakasema, bii zati kwa utukufu wa Firaona inana hanu l'ghalibuna siisi ndi wa andatafuta uwezo na ushindi kwa Firaona Fa Musa asahu, baada ya wachawi kumaliza vitimbi vyao na kufungua viporo bi vyao vyao na makamba ya uchawi na mizigo ya mabakora yale akaweka Musa fimbo yake chini Faidha talkapu. ukshtukia fimbo hiyo imegeuka nyoka alimkubwa uzunguka mkutano wote ule kwa nusu ya thulathini mbili za urefu wake na thuluthi moja ikaja katikati ya uwanja ikaokota na kumeza yale matendo ya uchawi yote yaliyotayarishwa ma ya afikun wal yakul wachawi wa uongo ambao hawana uhakika wote wachawi walipoona mambo ya yote yanashamezwa fa ulqiya as-saharatu sajidina kwa wachawi kumsujudia mwenyezingu Mungu walu wakasema amanna dirab alalamin si kwa haya tuliyokishahudia tumemwamini Mola wa viumbe wote ملئ زيوس دموتة رب موسى وهارون ملئ وموسى وهارون قال اقسمم فرعون آمنتم له نعم نمؤمنين موسى مungu wake قبل ان ااذن لكم قبل ممس لكه سونيا كان دي عليك قلتني انه لكبيركم لكن انت كتامويني موسى دي مكبوا الذي ام بعلمكم السحر alio kufundisheni uchawi wala taalamun lakini ngojeni mtakiona lau katian aidiyakum takukattileni katileni mbali mikono yenu na miguu yenu mngubwe mnikhilaf inkom pishanisho wala usalibanankum ajma'in anantakutundikeni yote qalu wa cha'i kwa kuele kushangia imani yao ndani imani katika zao na kuthibiti imani au hakika awalesema kuambia farao Laa bayra hakuna tatizo fanya utakavyofanya inna ila rabbina munqalibun sisi kwa la wetu tunarejea inna natamau an yaghfira lana rabbuna akhatayana sisi tunatukitaraji ni kutusame mola wetu madhambi yetu an kunna awwalal mu'minina kwa vile tutakuwa sisi ni wa mwanzo walioamini au wa haina ila Musa Mwenyezi Mtukufu Subhana wa Taala anasema tulimpelekea Musa ufnuo tukamwambia anasri asirebi ibadi hama wewe otoke nchini Misri pamoja na waja wangu innakum muttabun ujuwe kwamba nyinyi mtafuatwa fa arsala farao fi baada ya kujua farao kwamba Musa anatoka nchini na wafuasi wake akakusanya katika miji mbalimbali mbali, Wanajeshi jeshi akamwambia inna la ila shirdimatum qalilun huyu Musa na wafuasi wake ni kijikundu kidogo tu wa inahum lana laghaizun na hakika yao wao wameshatukasirisha kwa kutosha wa inna la jamiun hadhirun Na sisi bote tuku katika hadhari na wao fa akhrajnahum mizingu mtukufu subhanahu wa sala anasema tulimtoa farao na wafuasi wake min tanatin wa uyun Tukawaepusha na pepo na bustani zake wakunuzi na hazina wa makamu karim na mahala mutukufu. kadhalik kama hivyo alivyokuwa kitawala ndivyo alivyotoka wa arathnaha tukawarithisha makazi yao mali zao kila vizuri vyao tukawarithisha bani israila watoto wa, wa yakuba. faatba'uhum Firaun na waswasi wake waliwafuata Musa na waamini katika kuuga katika mtu ule mushriki a uh, mapema asubuhi. Falamma tara aljama'an zilizoponana makundi mawili kundi la Musa na kundi la Firaun kundi la Musa liko mbele kundi la Firaun liko nyuma. Kala ashabu Musa walisema wake Musa inna la mudrakun sisi tutatiwa mkononi. Ah, farao, farao ili ndiye ya mkononi. Na kitu mkononi sisi tumekwisha. kwa sababu hata wao hatuenea kula mmoja sisi acha watu kumi basi wao Kwa sababu wao ni wengi mara zote. Kala Musa kaambia watu wake, kala ah uh, ondosheni hiyo. Ondosheni hapo hiyo inna Rabi sayahdini. Hakika yuko pamoja nami mala wangu wataniongoza nini nifanya kwa jire ya kuokokana na vituko vyao fa haina ila Musa anidiribi asaka bahari tukampelekea ufunuwa Musa kumwambia ipige hiyo bahari ya mto Suez Canal ipige kwa bakora yako famfalaka akaipiga akaipiga ikapasuka. bahari ile ikafanyika milima miwili Ulyani na kushotoni maji yakapanda yakabega kaloji watu katikati kafanyika njia watu wakapita fakana kullu firqin kat tawl ikawa kila upande maji yamefanyika jilima lililokubwa wa azlafna thumma akharin tukabakisha ndani ya shimo hilo wale wengine watu wa farao Uanjaina Musa tukamwokoa Musa wa mama pamoja na aliyokuwa nawo ajmaina wote. Tuma garakana alakhirina tukawanyosha maji, maji wakafili ambale wengine wote walibakia ambao ni wafuasi wa farao. Inna fi zalika la ayatan hakika ndani ya hayo kuna dalili za wazi zitosha kwa wale wanaotaka kujua ukweli wa mambo na imani kumwamini Mwenyezi Mungu. Wa ma kana aktharuhum lakini hawakuwa wengi wao wenye Wengi wawo watu wa farao hawakuwa wenye kuamini. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim hakika wako ndio mshindi na nyerehema Watlu alaihim nabaa ibrahim Wasomee Muhammad jamaa zako habari ya Ibrahima alaihi salaam Wasomee habari ya ibrahim iz qala li abeehi wa qaumihi pale aliposema kumwambia baba yake na jamaa zake ma ta'budun niki kitu gani mnachokia qalu naabudu ya sanaman, qasama tuna'budu masanamu wa nadhallu laha akifun tunadumu kwa masanamu hayo kuyanyekea na kuyaabudu wa mtuma qala intum hali yasimaona kum yasma'unakum idh hayo masanamu mnaw ya'budu yanakusikiyani mnapoyaomba aw yamfa'unakum aw buru au ana kupatia ni manufaa yote au anaondosha ni madhara yote qalu bal wajadna aba'ana kadhalika ya fahamu jibu ni kwamba hataha, hawatupati yote ayo, lakini tuliwakuta mababa zetu juu ya ibada hizo walizifanya Kala, akasema mtume Ibrahim Afaraaitum ma kuntum ta'buduna hebu nipeni habari ya kile mnachokia bodu antum ninniwa baakum nabu zin wa bazenu, ni nawa bazana akdamu na zamani fa inahum ikihamjui kwamba hayo hayana khair yoyote ya maana yote bas ninakwambieni masanamu hayo ni maadui kwangu fa inahum maadui le masanamu hayo na wanao yaabudu maadui kwangu illa rabbul alamin isbakuwa mola wa mabote alladhi mola ambaye khalaqani fa huwa yahdini ameniumba na ataniongoza Walladhi huwa yut'imuni wa yasqini. Nalahbay ananilisha na ananyesha. Wa idha maridtu fa huwa yashfini. Na ninapogonjwa yeye ananiponya. Walladhi yumituni thumma yuhyini. Mola mbaye yeye ndiye ananifisha na ananifufua. Napo la لو سنجizini nakuwa kama nilikufa na ananifisha. Ninapoomka na ananifisha na juhu wangu nakuwa kama nimepufuka. Sihibatu lakini kama leo ipo hai kwa kuishi hapa duniani mimi nitakaoishi nitakufa na kisha nitafufua. Waladhi atumau an yaghfira li rabbi khatiati. Na mola ambaye tunategemea am, atanisamehe mimi mola huyo madhambi yangu yao madeni siku malipo. Rabbi habli hukuman wa alhiqni bisalihiin. Ewe mola nipemime hikma na ni pamoja na watu Wajali Waj'al li lisaana sidqan Na kuomba Mola, unifanyie ulimi wa kweli, kauli kweli katika maisha yangu yote ya mwisho. Na ni utaje wema, nitajike vizuri, nizungumze vizuri katika nyuma yetu sikazokuja. Walj'alni min warasati na kuomba unifanye mimi ni katika warithi wa pepo ya wa ghufir ya abi innahu kana min allallahi na kuomba msamie baba yangu kwani yeye alikuwa katika watu walioposewa katika mtu wa alikuwa ni mmoja baba yangu wala tukuzini takhuzni yawma na wala dalilisha siku ya kufukuliwa viumbe yawma la yanfa amaru wala banun siku ambayo haytonfaisha mali wala watoto illa man allaha biqalbin salim Hato nufaika isipokuwa wale kwa Mwenyezi Mungu alirejea kwa Mwenyezi Mungu akiwa na moyo safi, loya imani na itaqwa wa uzlifatil janna ambapo siku hiyo itasogezwa pepo kwa ajili ya wacha Mungu na wa burisatil jahim na itasogezwa moto wa jahanamu kwa ajili ya wapotoo wa kila lahum aynamakunatum taabudun kisha waambiwe makafiri Wako wapi wale waungu wenu mlio kuwa mke wa Abudu? Wako wapi? Wale mlikom kwa Abudu minden Allah asiykou mjisim. Hali yansurunakum au yatasrun? Wana uwezo wa kukunusuruni nyinyi au kibu jinusuru? Fakubikibu fiha hum wal faun. Watazunukizoa baromiz wenda la Jahannam wa waliyaji hao pamoja na waungu wao waangu wenyewe pamoja na wale wapotevu waliokuwa bado wa ibilisa iblisa humo pamoja na askari wa iblisa ajma wote walisema wa wao ya yakhtasimuna wakiwa wao ndani ya wanagombana potaloomiana tallahi in kunna lafi dalalina tunaapa na Mungu sisi tulikuwa wapotevu tulikuwa ni wapotevu idhinu sawiku bi rabbil alamin pale tulipokuulinganishieni nyinyi masanamu na Mola wa viumbe pia wa ma adlana lakini hakuna kulitupoteza illa almujrimun isipokuwa wazazi wetu wapotofu umadhalim waliokuwa wakazifanya ibada kuzitegemeza kwa asiye kustahili kuabudiwa famalana min shafi'ina kwa hivyo hatuna sisi wa kutoombea wala sadiqin hamimi wala rafiki wa kutuonea huruma walau annalana karata kama ingili kuhepo fursa ya kupata sisi fursa ya kurudi tena duniani fana kuwa minal muumini tunajirekebisha tukaoamini inna fi zalika laaya hakika ndani hayo kuna dalili za wazi Wamakana kana aktheru muumini lakini hawakuwa wengi wao wenye kuamini wa inarabbaka lahu walazizur la rahim mula wako ni msamehevu, ni mshindi mrehemevu. Kadhabat qaumun nohe al-musalihin wa kadhabisha watu anohe nyumba ya Mwenyezi Mungu izi qala lahum akhuhum nuh bal la ndugu yao nuh ala tatquun kwanini nyinyi hamuogope Mungu innakum na amin mimi kwenu ni Mjumbe mwaminifu Fatakullahu wa taayoon. mwenyezinguni Mwenyezi Mungu umetii. Wama asaalukum malaihi min ajr. Na wala sikutakini mimi juu ujumbe wangu ninao ufikisha kwenu ujira wote. Inajiria ila ala rabbil alamin. Hayakuwa malipo yangu mimi isipokuwa yako kwa Mola wa viumbe wote. Fatakullahu wa taayoon. Mchene Mwenyezi Mungu Makafiri hao wajinga kalu wakasema kumwambia anu aminu laka wattaba'aka la al-ardun wa nu unataka tukufuate wewe tukuamini tukufuate wewe wakatu na kufuata wewe ni watu duni kabisa mabwege ka akasema nu wa ma'ilmi bima kanu yamalun yana ni husu, nini mimi yalikuwa wanayafanya hao wafuasi wangu haya ni husu ila ala rabbi hayakuwa sababu yao isipokuwa ikukumula wangu mlezi wangu la utashuhuru kama mnataka kujua ukweli ulivyoma ana bitari lilmu'minina hata mnambiyeje mimi sitoa pukuzu walioamini in ana illa nadhiru mubini kwani sikuwa mimi isipokuwa mfofishaji wa dhahiri Kalu wakasema watu hao la illa tantahiyano uno kwa msemaji semaji sana weye, eh unakuwa na cha kusema sana kutuambia zizi basi sisi mina, ikiwa hutakoma kututukana namna hiyo latakuwa na minal mina, utakuwa wewe ni miongoni mwa watu watakuwa pigwa mpaka kufa Kala, akasema na rabbi inna kaumi kadhabun ewe mola ewe mlezi wangu ewe jamaa zangu wameshan nafatah baini wa bainahum fatha naj'alaka tuomba unifungue baina mimi na wao ufunguzi, wanajini jini wa mamaya mina almuminini, unioniokoe mimi na walio pamoja nami katika waumini kwa kuwafanya utakavyowafanya hao unajua wewe yari yako utakavyowafanya lakini unioniokoe mimi na walionifuata fanjainahu wa mamahu mzinga sema tulimokoano wa na walio amini pilful katika jahazi iliyo sheheni thumma aghraqana albaadul al isha sitoka aghariki hapo tukawafarkisha walio bakiya inna fi dhalika laaya haqiqatan hayo kuna dalili za zawazi wama kana aktharuhum mu'minin lakini hawakuwa wengi wao walio mu'min wa inna rabbaka la azizur rahim hakika mula wako ndio yeye, sawa ngine mshindi mwenye rehema kadhabata alul muslimin wamkadhibisha watu wa hude injibu ya mwenyezi Mungu iz lahum akhuhum hud fala liqawm biya hud ala tatkun qanana nini humti mwenyezi Inni inilakum rasulun amin Mimi kwenu ni mjumbe muaminifu fattakullaha watayuna mchene mwenyezi Mungu ni mtii wa ma asalukum alayhi min ajil wala sakudain mimi juu ujumbe hunofikisha kwenu ujira wote ina ajiria illa ala rabbil alamin hukojira wangu isipokuwa kutoka kwa mola wenu wote nyinyi hamuone mwenyezi Mungu namna alipo kuenea msheleni atabununa بكل ريع taabathun mnajenga katika kila maeneo ya dunia majengo ya kumbukumbu kumbu ya ajabu mkafanya michezo ndani yake wa tatakhidhuna masani'a la'allakum takhlulun munaafiyin maf'a'a munaafiyin kamaa kammaa yiyumta'ishu milele wa idha batashhtum batashhtum jabbaarin namnapo wachukulia nguvu hatua watu walio kukoseheni mnachukua hatua za kijabari kabisa na huruma katousa za huruma fattakullaha wa taqoon mcheni mwenyezi Mungu mnitii watakuu lazii amaddakum bima mcheni mnyesingu ambaye amekunimesheni kwa hayo mlio nayo mnayojua pamadakum bi anami wa banin amekunimesheni kwa mbalimbali mbali za mapato mifugo mashamba na kizazi Wajanati wa jannati wa mabustani na chemchemi inni akafu alaikum adhab ya adhim mimi na kiogopeeni juu yenu Mkiendelea na ukaidi wenu huo mnakuogopeni adhabu ya siku nzito siku kubwa qalu wakasema watu wa nuh sawaa naa laine bure usijahangaisheni ni sawa sawa kwetu aw kama mtaendelea kutuonya am lam takum min au kaacha kutuonya sawa sawa in hadha Si chochote haya unawatumia wewe ila kulul awwalina isipokuwa ni tabia za watu wa zamani wa maana hapo bimuadzabina sisi hatuadhibi yote tukazidiwa usitudanganye bura watu wa noa wanamwambia noa hivyo pakadhabu utaona kwamba wamkadhimisha muujizingo anasema pakadhamu utaona kwamba watu hawa wamkadhibisha nuhu fahalakanahu lakini hatakuwa achi atuangamiza inna fi dhalika ayatan wa ma aktharuhum mu'minina dun hayo kuna dalili zawazi na hawakuwa wengi wao wenye kuamini wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim na hakika wako ni yeye mshindi na mjuzi mwenye rahma. mshindi mwenye rehema kadzabati musalini musalihin wamekadzimbisha watu wa thamudu watu wa mtume salih waliokadzimbisha mitume ya Mwenyezi idh qala lahum akhuhum salih fala laysa ndugu yao salih ala tatqoon ninhamu gobi munizinguu lakum rasulun aminu mimi kwenu nimjume muaminifu fatqullaha wa atayoon ncheni munizinguu mniti wama asalukum alayhi min ajrin sikuambini mimi jiwe kazi hino naifanya kwenu ujira wote In ajriya ila ala rabbi alamin Hayakuwa malipo yangu isipokuwa kwa Bwana mlezi wa wembe wote. Hivyo nyinyi mnafikiria atuturakuna fi baa huna ameen mtaachiwa tu na maisha haya ya hapa duniani kuendelea na amani pe jannati katika bustani na chemchemu mazoroe na mashamba wa akhla na mitende taluha adhim ambao yenyemakole makoli yenye yalioviva watani situna min aljibali buyutan mfarihin mwachiriwe Ma, mwendele nyenye kuchonga majabali majabadi kufanya majumba ya tani majabali, eh, kwa furaha kabisa kwa, kwa kibri, kwa jeuri Mnaishi kwa jeuri na kiburi patakullaha wataone ichane munyezingu nti wala tutiyo amra na wala musiti ya haribiku alldina yusujuna fil ard Waharibifu ambao wanafanya fisadi katika dunia wala yusulihu wala hatangeneze wanafanya fisadi katika dunia wala hawatangeneza. Kalu, inma anta min al-musahirin. Watu hao wamwambia Mtume Saleh hakika wewe ni katika watu waliorogwa. Ma anta illa basharun mithiluna. Si chochote si lolote wewe usikwoni binadamu kama sisi tu. Lakini kama unatutisha fa atibia ayatelete muujiza na dalili itaagopeshibitisha kwamba we ni mtume wa Mungu kweli in kuntamina sadiqina ikuwa wewe unasema kweli qala hadhihi naqatullah bwana sala aliwambia kwamba huyu angamia Mwenyezi alizaliwa na jabali kama mlivyodai laha shirbun wa lakum shirbu yawmin atakuwa na zamu yake ya kunywa maji yeye na nyenye zamu yenu siku maalumu. Walatama sua bisuhi, wana msgusa ngamia huyo kwa wovu kwa ya adhabu ya umendhiini, kawa ni sababu ya ku kushika nini adhabu ya siku Paakaa kwa asubahu na. Walmpiga ngami wa kam jangguu na ikarejea adhabu juu yao wakawa ni wenye kujita. kwa qaashika baa adhabu inna fi dhalika laayatan hakika ndani aya kuna dalili wazi, wa makana aktharuhum muminina. lakini hawa kwa wa wao kuamini wa ina rabbaka lahu wal azizur rahim hakika kumla wako ni yeye mwenye nguvu za kushinda na mrehemeu kadzabat qawmul lutni al musalihin wammkadzibisha watu alut min jumbe ya mwenyezi Is lahu lahum aqum aliposema bal yalqasema kuambia wao ndugu yao luth ala tatakun in jamaa zangu mbona hamu mti mungu ni inni lakum rasulun amin mimi kwenu ni mjumbe mwaminifu fattakullaha wa atayun chani mwenyezi Mungu mnitii wama salakum alayhi min Wela walaskuambini mimi kwenu ya kazi hii mnilipe ujira wote Ina ila illa ala rabbil alamin hayakuwa malipo yangu isipokuwa kutoka kwa Mola mlezi wa viumbe wote. Ninyi jamaa zangu. Ha kama hamna akili atatu na dhukrana min Nyinyi Ninyi mnangiliana wanaume kwa naume katika jamii ya wanadamu watadharuna ma khalaqalakum rabbukum mnaacha acha akila lechwaambia nyinyi mala wenu mina azwajikum katika yake bal antum qaumun aduna. ama nyinyi ni watu walio mipaka kabisa Kalu wakasema watu hao kumjibu lut la lam ya lut ikiwa hutakoma wa lut kutuambia maana hayo latakuwa nanmina almukhrajin wa takuani katika watu wenyu kwa pemeshwa nchi katika nchi qala inni li'amalikum min alqalin Lute amwambia mimi hiki kidondo cheno hiki nimekichukia. Na kichukia kabisa. Na rabi na jini wa ahali mimma ya maloon. Ewe Mola niwokoe mimi na watu wangu, niepukane na ukorofi wa hayo walioyafanyao. Wanajainau wa ahli ajmain, mezungwa sema tuliwaokoa Lut na watu wake wote ila ajuzan fil ghafirin. Ispokwa kizeo kike mmoja tulimbakisha alikuwa katika waliobaki katika ang angamiko thumma damarna al-akharina kashituka angamiza wale wengine waamtarna alayhim mataran na tukanyesha juu yao ngua ya adhabu fasaa amtarul mundarin eh ni ngua mbaya ileoanyesha watu wale kokefisho inna fi zalika laayatun wama kana aktharuhum mu'minin ndani ya hayo kuna dalili za wazi lakini hawakuwa wengi wao wenye kuamini. wao hawakuwa wenye kuamini. Wa in rabbaka lahu alazizur la rahim. Hakika mula wako ni yeye mshindi mwenye rehema. Kadhaba ashabul aikaati al mursalin. watu wa kijiji kilichozungukwa na kichaka cha kipori watu to nabii shuaib walimkadhimisha mtume moyezembo idh qala lahu mshuaib ala tatakun fala albuwa nabii shuaib jamani nyi munzi mungu nye Inni lakum rasulun amin mimi kwenu ni mjumbe mwaminifu fatakullaha wa atayun mtume moyezembo mnite wa ma asalukum alayhi min ajrin mimmi juu ya kazi yangu hii ujira wote In ajrihi illa ala rabbil alamin hayakuwa malipo yangu isipokuwa kutoka kwa Mola wote ta huful kai la wa takunu minan khasirin watu vipimo vya vitu vyao wanapokuja madukani wala msio wenye kuapunja wazinu bil mustaqim napimeni kwa vipimo vya uzito vilivyo sawa wala tabakhasu nasa ashiya'awin wala msawunja watu vitu vyao wa la ta'thaw fil musidin. Wala sidin katika dunia katika hali ya ufisadi wa taqul ladhi khalaqakum wa jibilata alawwalin mogopeni mnyezingu ambaye amewaumba nyinyi na makabila yaliyotangulia ya kwanza. Kalu wakasema watu wa shuaib inma antamna musaharin hakika wewe na katika watu waliorogwa wama anta illa basharun mithiluna wewe si chochote siku na benadamu to kama sisi wewe nadhunuka la na hakika sisi tunakudhani kwamba wewe ni katika waongo lakini kama ni kweli hayo anatuambia fasq talayna qisfa minas samaa tuteremshie juu yetu kipande cha mbingu inkunta kuntamina minas sadiqin ikbara kweli qala shuaiba alisema rabbi a'lamu bima ta'malun ta mola wangu mlezi wangu ana kujua mlichokuwa nyinyi mnakifanya. Fa kadhabu walimkanya fa kadahum adhabu yawmin dhulla. Ikawashika adhabu ya siku ya kivuli. Kile kivuli kama wingu la mvua, likawatia baridi na wakati ulikuwa na joto kubwa, wakakusanyika chini ya kivuli hicho. Matokeo yake wote wakaangamia. Innahu kana yao um, adhab yawmin adhim. Hakiika hicho kilikuwa ni kibulihio cha adhabu ya siku kubwa sana inna fi dhalika ayatan Hakika hivi kuna dalili za wazi zinazofameshwa hukuwepo kwa Mwenyezi na ukubwa uwezo wake wama kana aktharuhum mu'minina lakini hawakuwa wengi wao watu wa wenye kumuamini wa ina rabbaka lahu wal la azizur rahim na hakiika wako, mlezi wako ndiye mshindi na mwenye rehema wa nahu la tanzila rabbil alamin nahii qur'ani tunatokote yakwako hai qur'ani hii tanzila rabbil alamin niteremsha kutoka kwa mola vyombe wote mlezo zote nazala bihi ar-ruhul amin anakushikana qur'ani hii kukutia wewe mjumbe muaminifu jibril ala kalbika anakushushia katika moyo wako litakuwa minal mundhirin ili wewewe ni katika bingwa wa wakofishaji bilisani na arabiyyin mubīn kwa lugha ya kiarabu fasaha ya wazi wa innahu la fi zuburi la awwalin na hakika, ya maawanyo haya aliyumdani ya korani hii yamu pia katika vitabu vya mwanzo aw lam yakul aya ibu hayya thibiti tu kwa thabitikia wao mujiza ay ya'lamuhu ulama'u bani isra'il wileko fikia kuwa wanayjua Meya ndani na Quran hii Quranihi wanayajua wa Bani israeli haitoshi kuwa ni dalili hiyo ya ukweli wake Walau unazalnahu ala baadhi al-a'jamin na kama tungelei teremsha hii Qur'an juu ya baadhi ya watu walio kwa sauti zungumziki ya Arabu alaihim juu yao basi ma kana bihim mu'minin Wasingali kuwa wenye kuamini kwa Qurani hiyo kadhaliksa salakinahu fi qulubi almujrimin namna kama hiyo ndivyo tulivoitia itikadi hii ya kukanusha ukweli wa Mwenyezi na ukweli wa mitume mwenye wa Mwenyezi Mungu itikadi hiyo ndani ya nyoyo za wapotoshaji, madhalimu wa nafsi zao na nafsi za nzao. la yu'minuna bihi hatta yaraw al'adhab al'alim kwa maana hiyo hawatokuwa wenye kuamini hao kwa maelezo ya Mwenyezi ya kitabu cha Mwenyezi na mitume yake wa ya amini mpaka waione adhabu inayouma fayatiahum baghatan wa hum la yashuruna wakati ambapo inawajia wao adhabu ghafla bila ya kuwa na hisia zozote fayakulu fayakulu hal nahnu munzarun ambapo wakati huo ndio tena wadai kusema kwamba ah jamaa hatupewi muda afa bi'adhabin yastajilun. Si wao adhabu yetu waliokuwa kitakaji haraka Afara item inmatanaahum sinin kama tutawapa wa muda wa miaka mirefu wa maisha ya salama na furaha thumma ahum ma kaanu yuadun kisha ikawajia wao adhabu ambayo wamekuwa kaahidiwa ufikiri upatanana nafasi ya kujiokowa. ma agana anhum haitosaidia chochote kuokoa kuwa wao makanu yama taona zile neema na starehe raha walizokuwa wamepewa hasi chochote kuwa kuokoa wao na adhabu ya Mwenyezi Mungu wama ahlakana min qaryatin ila laha munzirun hatukuwa wenye kuangamiza kijiji chochote kilichokikempaka kili ila kwanza tunapelekea makofishaji zikora kama ni makumbusho na mahadharisho wa ma kuna ghalimin na sisi sio madhalimu wa kuangamiza watu bila ya makosa Wama mata nazalat bihi shayatin hawakuiteremka na hii qur'ani mashaitani bali yalioteremka na jibrilul amin wa ya yanbaghi lahum na walaifanani kabisa kwa mashaitani kuja na qur'ani Wama ma yastayuna wala habaizi wa Inahum anasamada mazulun Wao kwenda kusikiliza habari za mbinguni wamezwiwa hawana tena nafasi ile waliokuwa nayo hapo zamani ya kupaa mbinguni wakaenda kusikiliza waka, wakapata maneno mawili wakajaza wakaja yao mia ya uongo fala tad'u ma'allahi ilahan akhara kwa hivyo usije ukabudu pamoja na Mwenyezi Mungu mwingine patakun minadhabina ukaja ukawa wewe miongoni wa watu watakadhibiwa wa ashirataka ashiratak al-aqrabin zako khawfis jima'zak al wa, jimaza wa lahum janahaka wa janahaka inamisha amisha baba la rehema rahma limanittaba'aka minal mu'minin kwa wala tatqaw kufuata wewe katika umini. fa in asaukan ikuwa taendelea kukuas fa inni bari mimma tamalun wa kwamba mimi niko mbali kabisa na hizo ibada zenu mnazozifanya Sihusiki mimi na hizo ibada zenu siko sikopa pamoja nazo siziamini wala siko pamoja nazo. nazo watawakal alal azizir rahim mtegemea mwenye azimu mwenye nguvu mwenye rehema aladhi yarak hina takum ambaye anakuona wakati unaponyuka wa takullubaka fil na wakati na kwenda na kurudi katika migongo ya wenye kumsujidia mwenye azimu amekuona innahu huwa samiu alim -ali. hakika mwenyezi ndiye msikivu na mjuzi halu nabikum ala man tanazzalu shayatin si vaman kuelezeni yule ambaye anashukiwa na shaytani tanazalu ala kulli afaqin athim shaytani hum kila muongo mchumaji dhambi yukuna ambao waongo hao hutega masikio yao wakasikiliza ule uwongo wa mashetani wa aktharuhum na wengi wao ni wa mashetani waongo washwarau na wengine wanausikiliza maneno ya wa kishetani ni wa malenga wa malenga wanapota mazimu na kishetani yattabiuhum lugawuna na hufuatwa na wapotofu mzingo anasema subhanahu wa ta'ala Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun huoni wewe kwamba wamalenga katika kila nyanja za uongo wanayoyoma wana yakuluna mala yapalun na kwamba wamalenga hao kazi yao ni kusema wasioyafanya Ila ladhina amanu wa'malu salihat ispokoe wale wale waamini wakafanya mazuri wasaya'lamu ladhina zalamu na atakijua ambao ni mgadimu kwamba ni mazalimu watakijua i am qalab inqalibun kibum siko gani kirejeo gani atakachokurejea kishilizo gani kutakachowalezia wao kutokana na maisha ya dunia watamalizia wapi watajua am pepone au motoni pepone ni marejeo ya acha mungu waamini نماتون نمرجو يا مظالم مكافري نماصي والله سبحانه وتعالى عالم اللهم اهدنا بهداك واجنا ممن يصار في رضاك ولا تولنا وليا ولا تجعلنا ممن خالف امرك عساك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه بالله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على والحمد لله رب العالمين